E 4 iulie, americanii sărbătoresc azi 243 de ani de când și-au declarat independența față de Marea Britanie, ca multe alte țări de pe glob, care la un moment dat au făcut parte din Imperiul Britanic. americanii au fost însă primii în 1776, când 13 colonii de pe coasta estică a Americii s-au revoltat împotriva coroanei britanice și au refuzat să mai plătească taxe către Londra, mai ales că nu aveau nici măcar un reprezentant în Parlamentul Britanic. De altfel, sintagma, nicio taxare fără reprezentare este în continuare un principiu de căpătâi al democrației americane și nu doar. Războiul de independență a durat 5 ani, apoi a mai fost nevoie de încă 2 ani de negocieri dificile, încheiate cu semnarea Tratatului de la Paris, prin care Marea Britanie nu numai că a recunoscut independența Statelor Unite, dar le-a cedat americanilor și un vast teritoriu. Acum, ziua de 4 iulie, este o mare serbare populară, când au loc parade, însă nu militare. Oamenii petrec la grătar cu prietenii, iar seara se încheie în multe orașe cu focuri de artificii. E foarte interesant că Statele Unite, care sunt cea mai mare putere militară din lume, nu organizează parade militare decât în alte țări. <laughs> Prima emisie a postului de Radio Europa Liberă, înființată de americani pentru a transmite informații necenzurate către sutele de milioane de europeni ținuți captivi de ruși în lagărul comunist, a avut loc pe 4 iulie 1950. Destinatarii acestei prime emisiuni au fost ascultătorii din Cehoslovacia Știrile și programele în limba română au început doar câteva zile mai târziu, pe 14 iulie 1950. aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă a fost una dintre principalele surse de informare sau poate singura sursă de informare corectă pentru românii în anii dictaturii comuniste. Nicolae Ceaușescu era deosebit de iritat de emisiunile postului de Radio european și a cerut securității să atace angajații postului. Regimul comunist de la București l-a angajat la un moment dat pe faimosul terorist Carlos Chacalul să organizeze un atentat cu bombă la sediul din München al Europei Libere. Premierul Mihai Tudose a afirmat în declarația de avere, pe care a scris-o la 4 iulie 2017, la câteva zile după instalarea, în funcție că nu primește salariul pe card și nici nu are carduri bancare. Sigur, n-a trecut cont, plata pe caiet. 500 de dolari și după vreo ani banca să spună că nu numai că nu mai am bani. Trebuie să mai dau 50 dolari comisiunul prin care ei mi-au păzit și au avut găjderii și i-au dus la toaletă noaptea dacă aveau nevoie sau le-au dat să bea apă când era sete. Am mâncat fondul și trebuie să mai aduc și niște bani de acasă. De momentul am zis, vă iertați-mă, Terente era copilul pe lângă voi. Ast astfel a explicat Mihai Tudose la vremea respectivă de ce nu îi placă băncile. Declarațiile lui fusese răfăcute în contextul în care guvernul pe care îl conducea era în război cu băncile și multinaționalele. Nici în cea mai recentă declarație de avere completată luna trecută nu apare vreun cont bancar. Acum o jumătate de ani și Darius Vulcov, fost consilier pe probleme economice al premierului și artizanul programului de guvernare al PSD, a spus că nu are card sau cont bancar, pentru că probabil că încă nu s-a instalat POS la cavou și pentru domnul Volkov, deși se aude că, că domnul Volkov mai plătește totuși contactless pe lângă unii pereți din casa în care stă. Pe 4 iulie 2008 a fost lansat în Suedia filmul Mama Mia, un musical bazat pe cântecele trupei suedeze ABBA. La premieră au venit și cei patru membri ai trupei care nu mai făcusero o fotografie împreună din 1986. Mamma Mia, Mamma mia, does it show again my mind, just tell my time. Filmul a avut un mare succes atât datorită muzicii, cât și distribuției, printre actorii care au acceptat să cânte și să danseze pe ritmurile trupei. Aba au fost evident Meryl Streep, dar și Pierce Brosnan sau Colin Firth și în ciuda unor critici care nu au fost prea încântați de cum a cântat Pierce Brosnan, filmul a avut încasări de peste 600 de milioane de dolari, adică de 12 ori mai mult decât bugetul. În fine, pe 4 iulie 2003, a murit cântărețul american Berry White. Cunoscut pentru vocea sa baritonală, el a devenit celebru în anii 70 datorită cântecelor de dragoste pe care cânta sau pe care recita antonul romantice. Berry White a avut o adolescență zbuciumată, la 16 ani de pildă a stat câteva luni la închisoare pentru că furase cauciucuri în valoare de 30.000 de dolari de la mașini Cadillac. După gratii a auzit la radio melodia It's Now or Never, interpretată de Elvis Presley, o experiență care povestea mai târziu Barry White i-a schimbat viața. Una dintre cele mai cunoscute ale sale este You're the first, the last my everything. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.